Historia nolakoa den jakiteko, agian ibai ertzean, kainaberaren amutik zintzilik dagoen amuarrainaren aho irekira, hurbildu beharko nuke nire belarria. Eta entzun. Entzun promesari, lilurari eta iruzurrari buruz esaten duena. Patxi eskiaga tasko talako ekaitz zuri ere Sorionak Eskerik asko Badakizu zer gatik? Hainbat gauzagatik izan liteke. 16 urte asko dira, eh. Ba dira batzuk bai. Nerabezaro bete betean. Hori da. Gaztetzen hasita edo hartzen. Gaur da egun hala. Izan liteke. A bost? 25. Hala da. Estak ez ezarrete dik abuztuarekin lotzen dut. Egun zaitzik ez dakit baina abuztuarekin bai. 2002koarekin. Bai, e, opor garaia zela bai eta izan lideke abuztua eta gogoai badugu ba abuztua izango da. Gogoan dudan anekdotatako bat da Urkulu urtegitik Degurixara egun pase egin genuen e, goiz batean e, ranroberren batean edo Irratia piztuta agindoa zela ea Igor retekeitzen ahotsak non eta nola harrapatuko. Ni nintzen zuen hemen izango zinen. Ez dakitu ba, eh hartan saioak e, itaka saioak grabatuta egiten genituen astean zehar ba ostiraletan edo etortzen ginen eta grabatu egiten genituen eta litekena da ere e, nizuekin izatea, baina ez dut ez dutak orduan. Bai, baina nik esango nuke gorkak deitu egiten zuela leiaketarako zuzenean egingo zenuten, ezta? <laughs> Baina ez dakit, ez dakit, ez dakit nahiko lausotuta daukat Oiek dira Akar oiek dira Orain dela Amasi urteko kontuak kontua. bai? gogoratuko ditugu poliki poliki gaur goizan zer Saiatuko gara, memorira ekartzen Kaixo eta ongitorri Itakara Itsarena och ekaitz eta iratiko ikoetzea. Teklatzen mailan. Leder. Si o le va verdad. Liren egiteko. Hori da. Eh, egiteko, egiteko egiteko egiteko. Labean egiteko, bero, Hori Zorionak. Sorionak. Eskerik asko. Hopfinchanik orduan ituen 17 oraindik. Bai. Hemen sortzi egiteko, baina tokitan oraindik dik emezortziak. Ni unibertsitatera bidean, eta zu handik ateratzen? Hori da, bat sartzen da beste ateratzen. Oh. Hori, egun batean egiten da edo prozesu ba da, sartzea eta ateratzea. Ez dakit ba hori urteak betetzea beste lehiztaten da, ez da? Urteak ze betetzen dira egun bakarrean edo urte oso handzea. ei mintzo zen Nor mintzo zen Xrieei. Erramon Erramun Marikorena. E, bai igorrek eta bainik, oso kantari kutsuna garai hartan eta oraindik ere halaxe dut, baina garai hartan e, asko asko entzten genuen. Erramon Salvadorren heriotzean sooriri mintzo zen eta beste habat kantu eder. Eta entzuten zenituuzten kantu haiik jartzen zen ituzten itasasailuan. Bai, e, guri gustatzen zitezkegun kantu asko, jartzen genituen eta horietako batzuk e, erramonenak ziren. Entzutenetzen ituen asko ere deskubritu zen igorren ondoan? Bai Beti hori du edera ezta, e, lagun arteak hori e, eskaintzen du, e, zenbait e, kantari, abeslari talde kantu, ba partekatu egiten genituen, ba antzeko gustoak partekatzen genituen neurrian, baina beste iturri batzuetatik ere edaten genuen eta elkarren gandik ba, asko ikasitako gara igratia iritsi orduko jolasan hasi gara orain dela amase urte zer entzuten genuen eta zer jantz, jartzen genuen irratian eta horietako bat Hauxe xe xori eri mintzo zen mintzo zen erreka <totipa> nego suo aitzerita seroko u sa reri minso sen oi se ari shorobaten satsaukaten Ezakien irakurtzen Gizonen liburu tan Bainan ongi mazakien Zeruko sein aletan Zeruko sein aletan Tagienden bihotzetan Txorien rimintzo zen Mintzozen errekari, Oianeko zuaitzeri ta Zeroko bizarredi. Mintzozen aizeari, Xorobaten zatzaukaten. Xorieni mintzozen, Xorobaten zatzaukaten aurrek zuten harrikatzen, zargaztek trufatzen, etxekoek bere kongi, laneko, laneko baliatzen, eta goxez pagatzen. Xorien Min zen mintzo zen erekari hoianeko zuaaitzerrita zeroko bizarreri mintso zen naizeari txooro batten zazaukaten, txorieni mintzo zen, txooro da shorewa bakarri bakarri dawe ortzi esen an gich tauba te de salvolau il ketari salvolau il ketari daga eri min Bintzozen erekari, oianeko zuaitzeri eta zeroko izarreri. Bintzozen aizeari, xorobaten zatzaukater. Xorieri bintzozen, xorobaten zatzaukater. o sen gel di tu soriap kontoea zu pixka bat, eh, elkartzen zeineten eh, lehenengo aldiz edo igorren etxean edo gure etxean, edo bakoitzak bereak eh, prestatzen zituen etxean etorritan hemen elkartzen zeineten goguan desu nola ikentzen duten, nola osatzen zenten eh, ikratiko tarte horren puzlea ba esango nuke Eta esango nuke diot ezdo naizlako oso ondo akordatzen. Badakidana da e, gehiinetan igorren etxean e, Biltzen ginela eta behaeno liburutegian ere bai. Baina orain pentsatzen jarrita, eta duela masei urte e, bioke ikasketak bukatzen Unibertstateko ikasketa bukatzen ari ginela kontuan izan da ba, pentsatzen dut e, pentsatzen dut Astean zehar bintzatez ginela bilduko eta hostiraletan e, elkartuko ginela. Eta orduan e, egituratzen genuela, basaioaren ba nondik norakoa. E, badakit gutxi asko elkarrizketatu bat izaten genuela eta hori ba, izaten zen e, ardura hausia ez. E, urrengo Asteko e, elkarrizketatu norri izango zen adostea eta gero beste atal batzuk ere bazitxuen, basarera moduko bat egiten genuen, olerki bi, Bizpairo olerki irakurri, e, agenda ere egiten genuen, e, kultur agenda moduko bat, eta eta eta ere bai. Hau da fundamentuz. Bai, bai, fundamentuz ondiz, elkartu, e, antolatu, ardaztu, eta gero, esan lehen esan dudan bezala, E, grabatzera etortzen ginen ez saio osoa noski orain e, buruan dut, e, baino perfeksionista xaanmarrak izan ginen hasiera e, haiietan eta hitz bakoitza ondo ondo ziurtatzea gustatzen ditzaigun eta ininbat tal aurretik e, grabatzen genuen eta gero larun batean bertan ba, osatzen genuen zuzeneko beste saiottxo batekin eta hor sartzen zen e, lehiak eta adibidez. E, Zer ez zuten igorreketeak aitzek. Zer kontatu nahi zuten, zer elarazin nahi ziren e, irratiaren bestaldean esertzen edo irratiaren bestaldean entzuten jartzen zirenei, zer esan nahi zien zer eman, zer konpartitu, zer nahi zuten, igorreketeak aitzek. Ba, segurazki eta funtsean, e, guk horren beste gozatzen genuena, ba, beste batzuei partekagai. Emateaz, eta guk e izkuntzarekin, e, euskararekin, euskal kulturarekin, ikar, ikaragarri literaturarekin, ikaragarri gozatzen genuen, eta eta karo, askotane poesia, e, novela, literatura, euskara askotane bakarrean ez gozatzen dugu, ba, irakurketak etxean eta bakarrean egiten ditugu, bakarrean idazten dugu isiltasunean, nork bere, bere gunean, Eta, eta partekatzen dugunean ere, ba, lagunen batekin, edo birekin ez partekatzen dugu orduan, oso egokia eta eraginkorra iruditzen zitzaigun, ba, irratia bezalako bitarteko bat, ba, gu horren beste betetzen gintuena ba, plazaratzeko ez da, eta ikusi genuen eta asentitu genuen ba, jendeak, harrera ba, oso nahi egiten zigula. E, bere seriotasunean, e, igorrek oso politx zekien parre egiten ikusita den agirenik Igor Parreska e, mikrofonaren aurrean nolako aurpegi serioa hartzen zuen zein imaginatzen dut ere gente serio serio edo irrite gintentuten parre algarek halako anekdotari goan bai eusten zenioten seriotasunari eusten zenioten bazen egiten umore puntu bat mantentzen e, elkarri keinuz Keynes jaten zenizkioten egindako atsak edo akatziketzen izaten Zintzen bar negiru hemen, irratian, Esan txokomagikonetan? Esango nuke, asiran, e, perfekzioaren bila, ez? E, aritzen ginela, eta hainbat atal aurrez ondo ziurtatzen genituen, orduan e, zerbaitek irrist egiten baldin bazigun, zigun, ba, dena delakoagatik, agatik, ba, itzen bat rabatzen zitzaigulako, edo algararen bat e, iesean joaten zitzaigulako, ba, errepikatu eta berriz grabatzen genuen, ez da? Eta zentzu hortan ba, beti, beti izan ginen oso serioak lanean, e, lanaren emaitzari garrantzia handia ematen geniolako. Eh gerora konturatu ginen irratiak freskoa behartzuela eta batekoaren ba, grazi ba patekoaren grazi ematen ziola, ezta? Eta orduan eh berehala hasi ginen ba, dena e, zuzenean egiten eta bai, bai anekdota batzuk baditugu, ezta? Ba nahiz eta saiatu dena alik eta onduen egiten, eta serio e, egiten, ba, tarteka, ba, hoaten ziren, ez, e, irriparreak, algarrak, e, ari ginen hori eten, eta behar badago itamar, segunduko isiluneak utzi behar, ba, ba algarari ezin ezin geniolako, ez, eta hori, ba, hori ederra da hori irratia. Parrealgaradoinu guztiak dira politak eta ederrak igorrena ere alaxia zen. Bai, nikuste esango nuke algara guztiak direla ederrak, ez? Bakoitzak du bere niabardura, batzuk denboran luze irauten duten algarak izaten dira, beste batzuk motzagoak baino durundi txuagoak eta igorrena ere jakina oso ederra zen. Kanto beste utzte, hasi iraitetan iniz jarri Zela tenik. <risa> Arkondari. Akaso bai, baina jokua zabaldu baldu egin dugu Iritsi ganean igratira ta biok jarri gara pentsatzen. eta zentzuten genuen orain dela 16 urte igratiz kanpo ere eta arrasira memoria pizkat egiten eta eskura kantu eta kantuetatiken artean, ba hau segatiborenanik sainzot ni izan nintzen garaitsu hartan. Pizka dena gozi urraski Isalen eh otsaingoan ingurutan izango zen edo Gatiburen kontzertu baten talaxe lotuet Gatibu ordukoa bada lehenengo disko ebintzat bai Ba asmatu duzu ez dakit Igor oso oso Gatibu zalea zen baina kantu hau izugarri gustatzen zitzaiola bai Ezakite, grazia egiten zielakon ikuste, bizkairaz egoteak, eta ni igorrekin kantu hau askotan entzuna nago, eta pentsatzen dut, irratian ere jarriko genuela. Baino bai, igorri kantu hau zehazki asko gustatzen zitzai. Giztabin horretzien eta pasatu zakez, geldiego gorputzien, da pareu, segundu bakarri Praga que sin sartu elu kona se la fer so tan si vendida gure arteien portaleko atien lenengo calentoy y gogayu a ruben fuera los augustices la braca que sin que tu esinchegolo dios las tergoras tan bien va a caer sin salto esime señor o diños astru es implorar con darie es que ya la esperan Ba, bai, 2002koa da, diskoa, ordukoa. Mm -hmm. e, lehiaketan ze galdetzen zen duten edo... Zein zen lehiaketaren elburua bakarren batez deitzen zuen? Bai, asko deitzen zuten, e, Oso dugun gorka adibidez horrela ezagutu genuen. Eta nik uste, ba, galdetzen genuela... Elkarrizketatzen genuen, ba, idazle, edo delakoaren inguruko zerbait edo, edo berak argitaratutako libururen baten inguruan ez dakite Galdera Zavala egiten genuen edo hiru aukera ematen genituen edo hori ez dut oso argi baina nikuste e, saioan aipatzen genuen zerbaiten inguruan izaten zela eta normalean elkarrizketatuaren ba zeta bat, eh ze liburu den azkena idatzi duena edo horrelako galderak izaten ziren. Eta saria? Saria asmatzen zuenarentzat edo saratzen zutenen artean zozketatzeko, edo Bai, esango nuke saria, ba idazleak elkarrezketatzen genituenean ta bestela ere bai, ba liburu bat edo izaten zela. Edo diskoren bat inoiz edo baina nikuzte saria hori izaten zela. Asmatzen zuten entzulek edo laguntzen zenieten asmatzen? E izango nuke RXRXak errex, ere jula jartzen. Eh jakina, eh irratsaioa harreta Zta diei entzunez gero ba beti ere asmatzeko moduan, ere asmatzeko moduan, baino RXRX ere erre ez genuen jartzen eta bai. Eh askok asmatzen zuten, e, batzu batzuk gutxi egiten, baino askok asmatzen zuten harretaz eta ernen entzuten zuten, zuten seinale. Kantua jo jarriko banizu? Euskarians diskoa ere asko erabiltzen zenuten edo asko erabiltzen genuen akasok eroixeago. Bai, e, orduan ere bai, igorrekin ere erabiltzen genuen, e, ez dakit ajendarako zen edo atalen batei bide emateko erabiltzen genuen, ez dakit zehazki kantu hau zen, baina kantu hau erabili izan dugula, bai, eta guri asko gustatzen zitzaikun eta zaigu. eta ipetu deguekaitz lehiaketako kantua gogoan. Lehiaketarako erabiltzen zenuten kantua, lehiaketari zarrera emateko, edo girotzeko, edo... Ez dakit, ez dakit. Neize akordatzen. Nik loreleiren e, kantua zela, bai, bai, bat orkiz, loreleiren kantua, ere lore asko entzuten genuen, e, garai hartan eta... Diska ularogite meretzikoa da. Hori da, isa, hori da. Larbi 9 eta asko asko gustatzen e, zitzaigun ba, letrake oso landuak e, dituelako, ez da, oreliko kantak oso, oso landuak dira Xier serranok eginak eta bai, e, lehiaketari bide ematen zion kantuaren estribilloa edo gezigozuko hasia edo, da. Haber, kantatu pixka bat. Gezi gozogazian, maitasunaren izango da. Baitasunaren gezi gozogazian. Haber, raso batzen dugune, tituluarekin ezkeda goboratzen eta ea kantu dauden, e? Eh? Habixia da, habixia da. Gero, <laughs> handezu handik urte bat emantzen eman zenidan sorpresan erurte betetze gunean? Bai, e, asier serrano sartuz zela, hori pentsatzen dute duzula buruan, asier serrano arekin lotu nuen... E... Zora salditxe bat ez zuri sorpresa emateko. Enizun izun utzaitu eregin. L5-ko saio bat ematen du. Sorpresan, sorpresan e, atondutakoa, prestatutakoa, eta saretutakoa. Bai, lortu benueen, bai. E, ezkutuan eramatea eta sorpresa bolita izan zen. Asko gara, maite dugulako, asierze da nu. Gara hartan e, oso maiteko genuen gerari bai, bere diskoa, eta etango lerki eta kantuletrak e, e, gogoko genituen, entzuten genituen, eta eta sorpresa hori ematea aukeratuzenuen eta ondolanduzenuen. Bai, bere ibilbidea ba nuke hasi da ez? E, jarraitu diogula hasier zerran hori eta eta momentu batzuetan ba, oso oso hurbileko, ez? Egiten genituen e, bere letrak eta alaxe momentu hartan ba, oso oso kutxun genuen eta zure urtebetez egunean alaxerabaki nuen ba Berarekin sola santxo bat adostea. Gaurko leiaketarik eztego prestatu baina orduko leiaketaren azternak hementze. Hor bainak zure saurira narama bisiposak instinctu hinsa delera itzalone hork Jo tsitizien taupada Mutua den begirada Begi ororen presala Maitearen azalala Orgainek Zure zaurira narama hisepon sak Ni zintu entsarelera mai gaberak bioxigien toparada mugua den begirada begi ororen kressala al daqueta policia aquí yendo en eh, va a dirudibicantzudirela oso, oso policia elkarrezketarikoa dezu gogoan zeintzuk elkarrezketatu zenituzten lehenengo saio haietan hundin nora ibil izineten. Inoiz, grauagai goi jutsikia hartuta ere bai? Bai, bai, grauagai jutsikia eskuen hartuta, eta esango nuke lehenbizikoa esbaldin bada lehenbiziko tarikoa e, peio zabala izan zela. <laughs> gogoan dite e, egun batean e, arratsalde pasa edo joan ginela, E barna Arantzazura ta han bertan e, egin geniola elkarrizketa Peio Zabalari. Hori gogoan det. E gogoan det baita berandu isago izango zen e, segurasksi baina Unai Elorriagarri ere zuzenean egin genion elkarrizketa eseperako tranbia liburuarekin Espainiako sari nazionala e, irabazi zuenean e, Donostian Donostiako eh, universitatean ba, ez dakititzaldiren matematera joan zen eta hanginen uh -huh. biok eta antxe elkarrizketatu genuen. Esan behar nizun, telefonoz ez, ez zenuten egin. Ez, Abentura horietan ez zineten sartu bada espadere. Ez, ez, telefonoz <laughs> ez, ez genuen egin. E, Bi hoiek eh, asira xamarrean zirela bai eta gero ba, ba, idazle batzu batzuk ere basa ziren, baina orain txeola asira haietan ez tut buruan zegin izango ziren. Kantua bibilitzen, itakatik bultan 2000 batekoa da, diskoa. Bai, bai, hau haure bibilitzen, zenbat minn. Ixilpean, irriap, begietan, ilusio Lehen ederra eta orain ere ederra baina aldatu da inautena ere. Bai, hori dixera erin izan bentsa zen, bai Pentsa, e, amazazpi mezortzi urte igaro dira ordutik, eta bai, haotxeek e, ere bilaka ere izaten dute, hasi e, iraietan ederra eta gaur egun ere oso ederra hori gertatzen da dazta, Benito Lertsundirekin ere, ba, duela hogei oh, hori oh, tamar urteko Benitoaren ahotsa ederra zen, baina horrengo sakon hori ere zuhar gustatzen zegu. <totipen> Txatzeak, saminduta Gorro tospetei zen hau Zenbat megar, katzen Eta egun batean, ez oso berandu naiko hasi eran, nik zango nuke, piztak edo, abigarren saioan, edo konturatu zineten, kolaboratza bat behartzen utela. Bere usunarketak idatzi eta igratian irakurriko zituena. Ala, burudatuko zitzaikun, nik baino gehiago dakizu. Edo kolaboratza jari buratu zitzaioan, igratiko itakasaioan parte hartu nahi nahizula eta proposamene gintzizuen zuen. Zuei. Liteke nahuri ere. Eta nortzen ba, Zu izango zinen. Koderno gorri hartan idazten zituen bere ausnarketa artikuluak, kodernoa besapean hartu, ona etorri, grabatu eta urrengo egunean, ze grabak eta hostiralean egiten gendun, e, emititzen zen, zure saio, zuen saioaren tartean. Hori da, Et, ez dakita zira aietan e, nola, nola egiten genuen, gogoan dut izan genuela bolada bat, E, aste batean zuk idazten zenuena eta gero hurrengoan nik erantzuten izuna. Elkarren kateatzen moduko bat egiten genuena. Asir-asietan pentsatzen dut zu bakarrik arituko sinela zure kolaborazioak egiten. E, hori geroago e, torriko zela zu bilbon hasita edo. <hazitzen dut> nik e, udagarraia edo beraz horretik saten zuenaiko asir hartan izan zela eta gohandet kuaderno gorri oraintze urrean topatu dela baten oso oso antzekoa eta gogoandet e, ez dakit nik esan gonuke lehenengo idatzi nuen e, artikulutsoa edo usnarketa izantzela edo lehenengotarikoa eta tituluala ez pasande ala musko zerbait bazen afrika beltza edo afrikaren inguruko e, zerbait e, kontatu nizuen e, irratiean Iluzio handiz. Urazelako ez irratira egiten no en bisita, visita txikitan eta segure irratira etorriak eginen, ba liar eta saioren batean e parte hartzerat, eskolan bertan ere irratxaioak eginak ginen eta bueno irratiaren magia horrek beti erakarri izan gaitu, baina sentipena banuen zerbait serioa eta hondia egiten ari nintzela zuek bezalako bi esatari hundiren ondoan. Bai. Parriko eh, <risa> zuzu bitene. Ederra da hori ez. Eh, nik uste norberak idazten duena, norberak sortzen duena win ba, huinbidez. Eh, hainbat etxetara, hainbat belarritara helarazteko aukera izatea ba, ba ederra dela. Ez eta gainera esango nuke eh, aukera horrek ere norberari ba, duen honen ateratzen laguntzen diola. Ez eh, Baierantzun kizonak hartzen, e, ardura bat hartzen, e, ez da gauza bera norberarentzat idaztea edo jakinaren gainean hainbat belarrik e, entzuten zaituztela, eh, hizkuntza esatekoak mezuak ba gehiago bihurtzen e, saiatzen zara eta nikuste ba horrek kolaborazio horiek ba zuri asko lagundu dizutela, ba, guri lagundu izan diguten bezala, ba irrati aurrek, irratian eta mikrofono aurrean Ba, egiten ditugun, ba, solasaldi, elkarrizketa eta saioek. Ez dakita ametsi bat zen, baina amasi urtetan ametsi bat egia bihurtu da. Momentu oso sonak bizi izan ditugu irratian, irratiak momentu oso sonak eman izan dizkigu e, ez dakitekaitz, e, bizpairu e, saio edo elkarrizketa edo e karriko sentitzen mai gainera gogoan dituzuna jo bat ba, gogoan dut ura egin gendula edo irratiak emantzigula beregan hurbiltzeko aukera beste moduren batera ezinezkoa izango zena edo ure izan zen askorik espero gabe edo haren atzetik ibili ginen denbora dezentian eta azkenean lortu genuen gurekin ezketan hartzea badituzu gola gogoan gustora gustora egin ditugunak denak egin ditu esan gustora eta oso eskertzeko gaude eh denei hurbildu geran eta atea jodi egun e, guztiek aldtuten neurrian beintzat oso oso ondo erantzun digutelako oso eskuratuta gauzkate denek Bai asko denak ezta denak e, ditut gogoan e, modu batera da bestera batzuk e, azalerago beste batzuk e, sakonago Baino ederrena ederrena e, elkarrezketatu dituuen guztiek azaldu diguten borundaatia eta beraien honena emateko greña hori ez zazpimarratuko nuke. E, denek hutztzen dute arrastoa eta gu saiiatzen gara beraingan ere ba arrasto, arrasto hori uzten ez da goxoa hartzen, harrera goixoa egiten er eroso, sentiaraz, eroso sentiarazten, E, bereziki hiltzatuta edo ditudan saioak Barrazoi ezberdin Oso-oso gustora sentitu nintzelako e, Artu eman estua e, sortu genuelako Ez ezaguzatik askotan zenbait Idazle, konbidatu, e, artista ba Ez genitu lako ezagutzen, ezagutzen genituen, baliburuen bitartez, edo beraien sormen lanaren bitartez, baino aurrez aurre ba sekula e, izan gabeak e, ginen Nik bi e, nabar menduko nituzke, bat e, benito lertxundiri egin genion elkarrizketa, e, zuk eta biok egin genion. Eiz duela faabost urte edo azken diskoaren arira, behar bat gutxiago ango dira hiru la urte edo. E, egindako elkarrizketa izan zen, e, oso oso ederra e, benito biluztu eginzen biluztu egin zen sekulakondatu gabeko hainbat kontu ere partekatu zituen gurekin, eta normalean orduterdiko edo ordu terdiren jirako saioak egiten maldin baditu ere, ba ordu kuartan, bi ordu terdi, edo e, egingo genuen eta ura ikaragarri izan zen ez da, e, altxor moduan gordeta duguna. Komplizitatea handikoa eta hori telefonoz egin nuela. Hori da, hori hori nabarmendu behar nuen, askotan aurrez aurre ba errezagoa izaten da ez e, elkarren keinuak ikusten ditugulako badakibulako E, Interventzio bakoitza noiz bukatuko den eta hori ba telefonoan telefono bidez bakaldu egiten da ez emozioak, eta alaren emozioak emozioak berak ere beste modu batean partekatzen dira e, badaki zu parean desun pertsona hori Elkarrizketatu izan edo elkarrizketatzaile izan emozionatzen ari den mm -hmm. Urduriote dagoen zerbaitek kezkatzen ote duen laguntza behar ote duen eta hori telefono bidez galdu da Bai, galdu egiten da, e, normala den bezala, ba, telefonoa e, bitarteko bat da eta azken batean ba, biren arteko harreman horretan, ba hirugarren bat, ezta. Eh pizka bat ba urruntzera eramaten gaituena, baino orduko hartan ba, lortu genuen ba distantzia hokie hurbiltzea, ezta. Beste bat oso gogoan dudana e, eta hau ere telefonoz egin nuen, eta nik bakarrik, e, orduko hartan, e, Mikele Txabururi egindako e, elkarrezketa da, bere olerki Liburuaren inguruan. olerki Liburua izugarri gustatu zitzaidan, e, oso Liburu ederra, e, barrutik idazitakoa, do tore, e, eta oso oso suelto aritu ginen biok, e, horotariko galderak egin izkion, eta nik bera oso eroso sentitu nuen, eta eta berak nire oso eroso sentierazten duen e, edo zer gauza galdetzeko, galderei e, dotore erantzuten ziren, neurri neurrian, eta gozamen ikaragarri izan zen. Eta orain beste pare bat, egin patzea oso, oso fresko eta oso oso gogoan ditu dalako, bello ba, bihani, Egin dakoa, e, ustalian egin geniona Bello bihain zumarragako Filosofoari, eta berarekin ere, ba filosofia Asko gustatzen zait e, Pentsamendua, hausnarketaren mundua Izugarri gustatzen zait, eta Uste dut, e, bion artean oso Oso saio polita Ondu genuela, eta izaro Lazarekin ere, ba, eriotzaz e, Suizidioaz e, Bizitzaren Gora berez, e, egindako Saioa ere, ba, oso eta raizantzen Idazle asko, sortzaile asko, asko, asko pasa dira. Hemendik? Ikarabarri, banaka, banaka kontazen jarrita. Bapatean badatorkitere ametxar zaiuz txapeldun du berriari urtarrian bertan, ba, abenduan jantziko zuen txapela eta urtarria asiran egin genion elkarrizketa luze zabal eta bat, Ureikaragarri izan zen, ureikaragarri izan, izan zen. Esango nuke, e, txapela jantzi berritan egin gozuen e, lehen da biziko elkarrizketa edo lehenen izango zela eta pff, oso oso ederra e, amets badakigu mailatako bertsolaria e, pentsalaria eta pertsona den ez da, zein ongi e, elarazten dituen mezuak bai bertxotan da bai E, itzelauz lauz ezta eta, eta gozamen ikaragarria izan zen bai bertxoen inguruan eta bai bere bizitzaren kezkeen ametxen inguruan e, aletu du ziguna. Ederra da baita ere, ederra da, eta ez nuke aztu, aztu nahi e, bakoldo zubeldiarekin e, izaten ditugun e, solasaldiak eta elkarrizketak ez, e, dagoeneko goita iru bat aldiz, berak oso goban izango du eh izanada hemen eta eta hartzeren iturria bezala ez eh iturri zarreko ur berria eh oroitarazten dit e ba, beti duelako zeresana beti duelako zerbait berri itzen bat berri kontake izunen bat berri eta eta tradizioa bai ez e, bere, bere poesia ba bueno herri tradizioen ere oinarritzen da, eta eta asko maite dugu, eta asko asko ematen dugu. Amasei urte, etzen amets behartu bat izan, nahiko bat sortutako amets bat izan zen, eta amasei urtean egia bihurtu den amets bat, eta aurrera begira bidea luze egitean nahiko genukena. Aularo egiten meretzeko ez dakite asirako saioa ditan erabiltzen zenten, gero, as, gero asko askotan ere, baina seguraski noiz bait irratxaietan ere erabiliko genuen. Kantuau Hisanun Estizkoa Ama trat Sura da shotan Babeztu di Maitasuna Eskeñi Akitasola ta Eta ekartzeko, zutaz gogoa dudanea, isi luneako tintatzen ditu trinotzen ditut, nere gogoa asetzea. Ekaitsatzera de gente de gente beldiratu de aurten ere saio ederrak egin ditugu. Tartea aipatu dituzu azkenetako bi ederraskoak, eh, aurtengoarenen errepaso txiki bat egingo dugu eta hitzak bildu nahiko nituzke guk nahiko aitze egin dugu, e, baina gutaz gain e, mikrofono hauen aurrean eh neskamutiko gazteeldu askok eh egin dute eta euren ahotsak e bildunakiko nituzke. Hemen bada saio bat poitu eta korta iztenez titulatu genuena orduko saio hartan ez dintzen ni hemen egon eta zu harturatu zinen e, poitu eta korta elkarrezketatzeaz, eta beraiekin solasean aritzeaz irriparri txiki bat lapurtu izut pentsatuz gustora santitu sinela gustora aritu zinetela aiek ere gustora senditu zirela, eta saio eder bat ondu zenutela bai irurun artean? Bai oso oso gustora aritxu ginen e, irurok, e, aratzik hartzabal, eneko araiztegi, utxota korta, eta irurok e, bertxoan inguruan aritxu ginen, beraien zaletasun handienaren inguruan esango nuke, eta bai garaitzu hartan, bai Ernia eta osinale sariketako finalak ziren eta eta biak ziren finalista Ernia raitzen, esango nuke eta korta osinaleen eta bai e, testu inguru hori probestu enuen ba, biekin saio derra egiteko. Martxoaren irukoa da e, irratxaioa eta tartea hausaz zoriz e, aukeratu dut Beraz, hausia, martxoaren hiru hartan, 2013-an, orain txua indelagia bete batzuk, e, pocho korte eta eka sola zola saldiaren tartetxo bat. Azken batez, beti egiten dugu, baso gaineko muñora, iluntasunetik argirako esperanza. Badoa, e, badoa, e? hau hasiratzen da, eh? Sakoneko gaiak, e, serioagoak gehiago lantzen. Bono? Bai, bai, hmm. izan lehike, bai, bai. E, tokatzen die, dudeik, gabe, e, normalen amarreko txikik, eta, hola, e, seriose amarreti juten dienak, eta, hori lantzen die, dudeik, ez? Ba, bestek lan zen dien, bezala bain honi, dudeik, haurte, humoreare e, txapelketan e, sartu lehik, lan eta, azkeneko txapelketan ikusi da, bai, bai, e, sarri batek, e, indituen lanak ekartzelan, bai, hmm. eharrak izan die, eta, Bai, nik uste dut badala beste aukera bat. Zuen apostua, nolabait hori e, izango uke, e, gai neutroetan edo enduleko ezberdina dituzten gaietan ere, humorera jotz ezta? Bai, nik aldala, bai, zehatik ez bai. Bai, bai nahi bere azkenen gaina uste bai. dut, ikusten badeu aukera txiki bat, umorea jotzeko, nola ondona bertan sentitzen gehan, hautza hartzen deula, iruditzen zaitu. Mm. Zuen bertsoi bilbidea, nondik norakoa izan da? Bertso eskola eta gero eskola hartekoetan parte hartutakoak bihok? Bai, bai. Ba, taldeeka bihok batea bai, nire horretik mm. bi, e, bi urtetan Paul irureta horien eta German urteakin kantauta eta gero, akaratzen hori, Mikel Horia i Paul, Paul dani. Bai. Eta gero ia, ama ostetik emezortzira, banakare, Bai, final pare batetan, oh, iru usteia tetzeket. Bai, ni gero banaka... Nire bi finaletan usteia tetzeketan. Nire bi, banaka ase ginen yeah. lehenengo urtean, da gero azkenekon... Oier, azkenekon batea... Batea azkenekon, oide. Horre eskolartekoetan, behar bada, behar txoa gutxi xamar, ez, kantatzen dituzue bai. finaletan, eta... Bai, behotzeako ia <laughs> bai. Eta gero izaten da ezta da, baina mezortzi urte edo eskolarteko gara jori bukatuta, bestelako sariketetan, asten zeate parte hartzen, eta hor, nabarmentzen ere ari zeate, bai, osin aldeen, eta orain berriki biok erniearraitz sariketako finalerako zeheltuak izan zeate. Zorionak bi, hoi? asko, bai. Bai, hori, azkenen hor, eskola osinaldea eh, osin, aldea, osin aldea edo, sariketata aldea, undi ez ok, bertso, hantidean, magarrik. Baina, nintu usteet, ja, Guk eh, bertso eskolanen ikinen ikula ofizio, eta mm. de ziente eskola harteko bukaerak eta meintzet eta golpea etzala inbisteko aizan. Ze batzuk, zeluzuen jode, goen dara bila eta egin ikuan eskola hartan bost bertso kantatzen eta orain e, igual dozen hati gora eta bai aldeaba da du. Bueno, guk uste gara irunen garela goentxe mm. ba, eh, bio finalen eta haure osinaldeako semifinalo kanporaketan zaidau. Asike, bai, guzta. Bai, or, gero, kantida, eti apartere gaietan dare difentzi, biskaz, joten da, eskolart, eti, gero, ondorengo sariketa eta, bueno, honek esan da muen, aurreti hori haitze ginen, da bintzet, golpe hori etzangutza gutzako handie izan, baina arte bintzat, ondo puntzaigu. Txetikiez egiteko kalea zeharkatzea, Mutiko batek bakarrik egin lezake, Baina kaleak egunero ibiltzen dituen gizo, Eskerronnezko umen txiki bat eta urtenko ikasturtean, bi.000eta hamazazpiko irailetik bi .000 eta hemez zortzeko abuztuntara, mikrofono hauen bueltan bildu lagun guztie.zkitzen geratzen direneko arratxalde bat. Etzen handurekin elkartzeginen lehenengo aldia beti da ederra, berekin solasean, aritzea. Ikasgai iturri bikaina da, andu lertxunde. Oso, oso. E, Euskarri guztietan, eza. Bai berrian e, zutabeak idazten zituenean, bai bedere edozein liburu irakurtzen dugunean, ba, andu beti da ederra. Eta aurrez aurre kasunetan e, telefonoa bitarteko genuela izatea, ba, aria derraba. E, askotan e, liburu argitaratu berriak aitzakia modura erabiltzen ditugu idazle batengana gana urbildu eta beraikin solasean jarduteko e, garrantzitsona pertsona bera ezagutzea da bai, e, liburuaren promozioa ere bai, liburua entzuleen gana urbildzea, entzuleen liburu hori irakurle berriak sortzea baina eterra da e, pertsonak nola bilusten zezkigun sentitzea Elkar handdik hurbil nola sentitzen garen ikustea? Bai, niri behintzte hori da ez, gehien gustatzen zaidana. Ez nuke esango e, liburu argitaratu berriak aitzakia hutz direnik e, liburuak ere e, lantzen ditugulako aritzen garelako liburu ez, pertsona mezuez. hitz egiten hori ere oso garrantzitsua delako baino gustatzen zaigu eta behar dugu ez e, behar dugu... E, liburuaz, pertsonaiez arago joan, eta pertsonan e, gans, sakontzea ez, idazlearen sakontzea, sortzaile hori nolakoa den, bere baitan zerregosten den jakitea, zekezka dituen, e, zerki ilusionatzen duen, e, nondinola da bilen. Besteak beste urtarriaren hogeian, hau ze, kontatu zigunan duk. Bat, bada autoreba, badaga, adibidez, Claudio Magriz, Italiarra, bere bat hainbat, bere artikulen hainbat, eta hainbat libur bildumak, eta hainbat artikulun batera, edo bestera, edo bestera, jotzen dut, zer beti ikasten dut, dut asko bera ekin. E, liburu horrek nirea behartzian izan? Idaztea gustatuko litzaizuken liburu horian du? Hoi, ba, enbegira. <laughs> En ez, ez, en ez zait guztatuko liburu hori idatzea idatze, baina ematen dit idatzea dago, eta orduan ezin desu hori errepikatu, baina da, orantxa aipatuz eh, dudanez Claudio Magris bere novela erraldoi bat eh, Danubio izendeko eta izeneko nubio izaneko novela herraldoi e, hortan, e, eta benetabergri go, e, bueno, benetabergri lesaten dudanean esan edo, ba, bizpeiru urtez edo behintzat gutxinez bai, begiratzen diizun di e, liburuak e, dauzkatzu, eta haietara itzultzen, itzultzen zara, betire zerbait berria aurkiteko duzulak. Mm -hmm. Ando hau ere, liburuan irakurria, batzuek buseko txartelak, Zineko sarrerak, hegazkineko bileteak gordetzen dituzte liburuetako horrien artean. Amonazenak, puztuta zeukantz meza liburua, ia lertzeko zorian, bertako horrien artean gordetzen zituen hildako seniden estanpekin. Liburua korrela oroitzapenen gordailuak bihurtzen dira. Eta egunen batean liburua zabaltzen bada, bertan gorde genuen hegazkineko bilete batek aspaldi egin genuen bidaia baten oroitzapenak berritzen dizkigu, egaldi hartan egin genuen irakurketarekin batera. Zer sartzen du? Handuk horri artean, horri banatzaile gisa zer erabiltzen duzu? Bueno, en besteak beste jasotzen ditu dian erakusketetako gonbidapenak eta horrelakoak. Eta, bueno, e, desiente jasotzen ditut, eta orduan e, irakurtzen, momentu momentuartan irakurtzen hagin ezen liburuan, antxezartzen dut, ez? Eta orduan nire liburu askotan horrelakabadoge. Eta gero bat, badaukate nire lagun batzuk, hemen zarautzen daukagun e, liburu dendako, e, garroa, liburu dendako, amaren, e, zerak, e, e, aterazuten horrialdeak, banatzeko isaten da bat txarteltxo hori era en gero nun utides un mm -hmm. diburua jakiteko Zeroliek. Eta hoitako bat daukate bere, bere amaren e, argazki txobatekin. E, bere amat da, da de, liburu, arren, e, liburu den horren sortzalea. Mm -hmm. Eta zera dago, e, aldezen berra jota dago. Eta orduan lagun mina minadeet, eta orduan azkeneko urteetako liburaskoetan hori xe daukat marka pagina zero dan horrelako bat daukat sartzen dut zera liburu desentetan. Hauigo albigar nezatian galdetu beharko nizuke baino, bapatean arrantzatu dizut altsaimerrak jota dago. Altsaimerrak jo egiten du? E, bueno, altsaimerrak ez dakit gaixoazen bat eraino jotzen duen jo e, ezaten dugun espezi joten, baina bai altsaimerrak e, bazterrak jotzen dituela. Ta ez baka bakarrikan gaixoaren e, bar barneko bazterrak, baizek eta ere ingurukoarenak ero a mere bacari cheoteco sugabe esperanza riques legoque sugabe atea che ci conirateque sugabe ilunentamentoque Ausartu egin, behar da, erantxa bezalako esatari baten aldamenean izketan jartzen? Bai, behar da, behar da, ausartu egin. irakurri genuen behar irakurle taldean, eta liburu irakurri berri genuenez, ez, barantxa hiturbe elkarrizketatu berarekin solasean aritzea pentsatu genuen, eta eta erantxarekin, bueno, plazerra da, beti izketan aritzea. Bai, elkarrizketatzaile aparta, izateaz gain, ba... Elkarrizketatu bikaina da. Handurt urttarrien hogeian izan genuen solas lagun eta handik aste betera arantza iturbe horixe kontatu zigun beste beste. Lanbide bezala eta apasionatzen naen mundu bezala eta idaztea ere berdin e, oso eroso sentitzen naiz, eta oso ni sentitzen naiz bakarrik e, nere burbujan inori esplikazirik eman gabe. Pentsatze hutsa jendaurrera irten eta gorpuztu behar du bueno, ezta... Pensa, aurkezpenetan ere jendaurrekoetan parean begiak, begira duzkadanean eta begiparea lau baino gehiago aldin badira, seko urduritzen naiz. Urduritu, jaia modu patologikoan, gaixotzeraino. Inbiria undia diot jendaurrekako templea eta egoten jakitea eta gauzak egoki izaten jakiteko ahalmena duen jendeari. Ez, enzailo generaletan, edo jabein lana oso zer urdu den Eki Ez dirudi hogei urtez elkarikusi gabeko biizparen arteko elkarrizketa. Edo bai? Hogei urtez elkarrikusi gabeko biizparen arteko elkarrizketa dirudi. Hogei urtez, esan ezinak batetea nola esan asmatu ezinik ari dena naizpa parearen elkarrizketa. Arratek ez du ezintasunetan galdu nahi. Ez du onartu nahi? Bizitza bete galdera daukala begoinari egiteko. Bakarra egin dio boz goraz. Zertara etorri zara. borrokatzen dut jana Zabora da hiriaren hon Kuadernoa zuri Arantsa iturbe elkar rgitaletxea. E. ta hon mi zeri arekin erriketan askotan akaso gehienetan, liburuak antzerkilan bihurtzen dira baina antzerkilana liburu bihurtu dezorengoan zertzukan egokia bereziki antzerki honek liburu bihurtzeko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 Beti, askotan esan izan, izan ditagurtzenek, er. ba, ez du guineiz argitaratu antzerki lanik, eta berbada interesgarria ditzateke, baina gero tortun dira bakizu zertarako, nork, horrelako galderak. Kasu honetan gertatzen joistu alderantziz, elkarreko xabier mendigurenek, baina nesak ordatzen behitu, zedo idatzi, zedo, ba, esan zidan, zer gertatik ez duzue antzerzlan, egin duzen azkeneko antzerzlan hau, argitaratu egiten, berbada gu pentsatuko enuke Ba ezagitz, ba, posibliotelitzak edo. Eta gogoan dut, mezuri jasotakoan pentsatu nula. Baina antzerki horrela bere horretan argit, antzerkia niretzat oso lantrezne izaten da, oso zirriborro, oso haren gainean mundu bat ere ikidear dute, itzoien gainean, hitza bera bakarrik apunte kuaderno bat bezala da naiz paperean, eta naiz oso egokit, oso txukun, eta oso, oso modu errazean igazita egon. Eta gogoan dut, esan nio Bueno, nipres nago, azkeneko antzer lanaguer baldin eta uzten baldin badi esperimentu txiki bat egiten. Eta da, antzerkiak berez eta lanerako behar dituen akotazio guztiak, normalen irakurri traba izaten direnak, baldin eta ezpadua, testu horrekin antzerz lan bat berak egin behar, utzioz hori guztia, akotazio hori guztia narrazio bihurtzen. Dena lineala bihurtzen Eta ez da dile izan, e, arrate e, agertu da, oholtzan, eskuinetik irribarra egiten dio, edo kenio egiten dio, joango da, etorriko da, e, oean, etxan denean, ez dakitzer egin du. Eta ginen, antzeslana bere horretan gerenukan bezala hartu, eta forma narratiboa eman. Forma narratiboa eman, egoera batzuk muimenduak esplikatu beharrean, ba, sentimentuak esplikatuz, e, aldak eta txiki batzuk eginez, eta bere horretan hasita buka irakurri nuen dena, eta zan, bizo gauza kuriosoa, hau ez da ez, novela bat, ez da antzeslan bat, ez direi, pui batzuk, Baina oso gauza irakur, no, nint pensat... pensatun nahi irakur lebezela, nik gustora irakurriko nuela. Baina, baina, gustora irakurriko nuela. Pasatu nion, eta esan zidan, ba oso oso ondo funtzionatzen du, novela txobat bez, balitz bezela, okay. Nez, jakin badak iran ez dela baten kategoria estandarrean kabitzen, em, iruzkin pare bat egintzizkidan, esan azba hau pixin bat luztatzea komuniko litzateke, elementartean beste zerreiz sartzea. Estelako berbada gultzaganean bai, baina irakurri eta estelako sondo ulertzen. Bueno, momenturen batean gogoan dut, bai, xabierreketa baiagurtanek esantideatela luzatzeko. Esplikazio gehiago emateko. Baina, hori enuen nahi. E, Pentruzten nuen bere horretan, antzerkian eusten baldin bazion paperean ere utzi behartziola. Eta, ala xa gertatu zen, ezta da kuaderno azuri berez... E, em, apedera eta narrazio modura bihurtzeko lanika proposena izana edo ez da, horrela aterazela. eta mazazpi bin jaten mezortzik asturtean gure artean izan ditugu baita ere e, Josupenade, Saritz gorrotxategi, Katialin miner eta beste asko eta asko eta, asko, eta askoren e, haotzak e, urtearen errepaso txiki txiki txiki txiki haue borobiltzeko ez inaztu patxizkia gari ginen nion e, saioa. E, bera omentzeko, bera gogoratzeko, beste behin bera ondoan sentitzeko uztailaren zazpian ba eskeini biots biots genion, saioa. Bai, e azkeneko urte luzetan patxi ezkiaga beti izandu gurean eta gurekin eta bai, eh uztailaren zazpian. zazpian ba omen saio goxo eta Ederra egin genion, e, maite dugun guztiok, e, etxeko lagun legorretako alkate gugeu ederra izan zen oso. Egotea, bertan egoterik ezin eta idatzi eder, eder, eder gogoangarri bat. Egin zuen patxik, handurango bertan irakurri genuena. Biarko eguna zelakoan Iru di duzai zuanen berri zinala Ez natu eta itxas gorarekin batera Itxas oratu Bidalizidanean auxe esan nion egunon patxi mila mila eskerra testua, Irratian ekaitzekin batera irakurri dut eta zure baimenarekin astelenean ere Durangon irakurriko dugu Izugarria Elasai hartu eta osatu, patxi, musua undi-a undi, undi bat, irati. Gabe, yes, Alako izan da gure arremana zehiruitzen? Oso, oso, oso edera. Patxik durankoko azokan andraize aurkeztu genuenerako idatzi zuen testua. Hauxe, andraizea izpide hartuta. Andraizearako amarrantifuna. Zelan ulertu, negarregiteko gogoa, zapaldu zenueneko krudelkeria. Es bizitzari, traizio handiagorik egin. Inio izeztugu jakingo zelako zaporea daukan, itsasoaren ondoko anforetako ardoak eta eztei mahira eramaten zituzten eskatzak nolakoak ziren. Miltonek errebeldeen paradisuerekin amet egiten zuen. Han, itxuek, izarrak izango zituzten begietan, gauak, ainilunak izan zen Badaudezen baititz guztiz bereziak, debozio zaoskatu beharko genituzkenak, errukia, lastana, barkamena poesiaren sustraietan daude eta dardarka jartzen dira bidean aizeak salbamenaren ilusio zera manda. Kamposan nekostek ilezkorrak dirudite, hildakoen ametsak errealitate bihurtzeko agian. Gure amari, txoriek zioten ABCBA Gure amak lizar diren basoan ikasi zituen geroko gerokoe haskakantak Alere egunik mikatzenean ere limoia dastatu al li izango dugu eta bere baitako eguzkiak edan Hamasei urte, kaitz, e, garaibatean e, maitan eharitzen zen, teklatxen maiko lanetan, gerora mari eta gaurregune leber, pentsa, hamasei urte. Bai. <gülüyor> <gülüyor> bueno, datorren larun bartean, e, iraiak bat, ikasturte berriari, azire emango digu, ilusioz gainezka gaude ikasturte berriari heltzeko ekaitz. bota bi zen elkarrizketatuko ditugu. Bi mila deortziko iraiaren eta bi mila beetstziko ikainera edo abuztura bitaran elkarrizketatuko ditugu. Bota bi Bai, Hemendik ikusten zaikutenkotzen zaen moduan Bai baina nauzuna jarri jarri nahi duzun tokine ametsa edo elburua edo jomuga. Moduan beste modu bat egingo izuzt galdera, Nor iko zenuke elkarrizketatu? haurekin nahiko zenuk esolasean aritu. Gehiago egingo ditugu bota bi eta oiek biak ziurtatuko ditugu. mega dat. Bat eh Anari. Hagit. Anari. Irakaslea izan zuen. Orain dela 11 urte. 11 ospia kaso 15 egunez bigarren batxi lergoan Beasaingo institutoan gaztelania ematen eh Anari elkarrezketatzea mm -hmm. sortzaile handia da, musikaria handia. Asko asko gustatzen zaizkigu bai, bere kantuak, batez ere bere Itzeek letrek duteen indarra eta mezua. Zaiatuko gara, anari ementxe egitekan. E, 2018ko iraiaren eta 2018ko bustua bitarteko tarte horretan, anari ementxe egitekan. Beste bat, bota? Mai? Beste bi esan goizkizut Bat e, ointxe etorri zait burura Eta oso Erraixa daukagu egiteko e, Olaia baigorriri Egin nahi Diot elkarrizketa ba, Gauza hondia iruditzen zei dalako urte Bete berritan Liburu bat arkitaraz izana. Eta ilusia hondia handia egiten dit e, Nere Nere ikasle adelalako e, bertatik bertara bizi izan dalako bere sormen prozesua e, eskolako ikasgelako mailan idaztetik gaur egun ba liburu baten egile izatera esan dudan bezala argitaletxe andaluziakoa argitaletxe baten eskutik eta 17 urte bete berritan hori ikaragarria da bueno hemen aurren baditut bi mikrofonok orri gorri baten ixiriko zala zu ta pareparean da E, olaia e, gombita luztatuko diogu etorriko da, irratiraino, segura erainetorriko da eta egun pasa eder bat egin dugu gu ibilbiduzura hori ospatzeko eta bestea ere emakumea da eta nariren gandik nahiko urbil mailen lujan bi hori ere eginai nioke elkarrizketa lehen e, ametsarzaio saipatu dugu karagarrizko Elkarrizketa ederra izan zenura eta ba, maialen iruditzen zait gaur egun Euskal Herrian dagoen pentsalaririk eta sortzaierik ederrena, ezpada ederrenetakoa, niretzat bintzat eta eta badakite gozamen ikaragarria izango dela, modurik egiten madugu, ba, bere elkarrizketatzea. Bueno, iruditzen eder, mai gainean, anari, hola jabai gorri eta maialen Lujanbio. Hori eta askoz gehiago emango du 2018-2019 eta... hemen ikasturteak hemente itakan. Itaka erretzeko asmorik eztegulako noski. Ekaitz mai gainan aho eta hori Ba, asko gustatzen zait, eh, Ahosoinuaren doinu asko gustatzen zait eta tarteka tarteka ba heldu izan diot Ahosoinuari, ba etxean beti bai beti ba, espaldiru zean mintzat eh oroitzen dudalako Ahosoinu bat eta bolada izaten mituen oraintzu arte ba Eltzen niona, ez. Eta azken aldian, ba, LDR-ekin jaritzen naiz, ba, sarri-sarri, gauero-gauero, ba, edo partela aldatu behar e, izaten diagunetan, ba, entretenitzeko doinu bat edo beste jotzen diot, eta, bueno, e, belarri nahiko fina daukate nik musikarik eta solfiorik eta ez dakit, baina, bueno, belarriz eta zenbait doi eta bertxo doi izaten dira <laughs> gehienak, edo doinu tradizionalak eta batzuei e, tankera tankera ateratzen diet eta bueno, guztolaritzen ez. Egunotan bete ditu itakake amasei urte, aste artean e, abuztuaren hogeita sortzian beteko dituzuzuk hogeiteme e, sortzi urte eta abuztuaren hogeita sortzian aste artean bertan erderrek beteko ditu hogeitabi hilabete. E, Kantai zure buruareka itzorionak zuri? Ha oso hartuta? Aditzan, hasi zu. Horrela nesun kantua. Ja, ja dut go naiz. Ja, ja se da ne Bueno, Oren kantatu nahi dezuna, zuk nahi dezuna. Kantu ederau barru garrutik sortua, itakari eskainia, elederri eskainia eta zure buruari eskainia. Bota! Ega, ja, te hasten deran Ez zait, ez Isiltasuna behar ez da? Belarre egarbi izateko. Bai, ez dakit, gero kaskoekin eta ere, ba, ez dakit, ez oso ondo entzuten eta... Bueno, ba, kantu entzuten ari garena. Eta isiltasuna bera itakari zorionak, ele derri zorionak eta ekaitzi... Zorionak ikusten dezen bezala, tezen bezala ez daukagau, itaka erretzeko, dator hastean ementxe, ikasturte berriari mango diogu, hasi, erabitartean izan, zorion txuta musipoto logana den, den, den noi. Aio. Aio. Bikiotzak pro eskeraz ohika Erra zenituzten xorginen hori ordea garagu Erra zenituzten xorginen erratzagu dauzkagu Erra zenituzten xorginen harima ez daraldu Erra zenituzten xorginen irri farra garagu <tose>